Мисъл и действие 16-та школна лекция на общия окултен клас 15 юни 1922 г. София Следващият път ще пишете върху влиянието на музиката в живота. Понеже това е един общ клас, вие в Синца не сте еднакво подготвени. Не схващате предмета еднакво, имате разни разбирания. Онези, по напредналите ученици мислят, че са равни на онези, които знаят и се заражда по някой път една малка дисхармония. Онези, които не са израснали, трябва да се учат. Тук не е място на развлечение, а ще мислите, тук учение трябва, тук се изисква сериозна мисъл. Като кажем сериозна мисъл, не, не е страх, да няма. Най-малко 5-10 минути на ден трябва да се спира ученикът да мисли. Може да мислите върху разни предмети. Някой път имате някоя болка. Мислете именно защо страдате. Имате неприятности в живота си. Мислете защо имате тези неприятности. Причините защо и за какво. Тъй обективно да ги разрешите. Не да казвате, аз съм нещастен, обществото е такова, Господ такъв ме е направил. Това не е философия. Това не е разрешаване. Тази философия е на птиците и те разрешават по този начин. Птицата, като я опъне някой сокол, спре се при някое дърво и казва, тук е спасението. Или някой лалугер, като види човек, скрива си в дубката. Ще ви кажа един пример. На нивата на един турчин се завъдили няколко хиляди лалугери. Казват му, ей Хасан, нивата е изядена от лалугери. Тъй ли? Отива той, задига пушката си, съчми да се разправи с тях. Обаче, щом вдигнал пушката, всички се изправили на задните си крака няколко хиляди лалугери. Ха, значи вие ме признавате за господар, казал Турченът. Харизвам ви живота. И свалил пушката, и те се върнали. Хасан разбира причината, че те го признават за господар. Обаче тия лалугери искат да знаят какви намерения има човекът. Обаче Хасан разсъждава тъй. Признавам погрешката си, за това извинете ме. Сега, вие като влезете в окултната школа, очаквате да станете човек, да се подготвите за окултен ученик. Да, за такива ум трябва. Много досетлив ум ви трябва на окултните ученици. Не да изопачавате някои факти. Окултизмат не позволява да се изопачават фактите. Всеки факт трябва да се тегли със своята тяжест ни повече, ни по-малко. Тъй, неговата цена, природата му е дала. Ако вие не се научите да разсъждавате тъй, знаете ли, някой път вие си давате по-голяма цена, отколкото заслужавате, а някой път си давате по-малка цена, отколкото сте всъщност. И двете са крайности. Та се поражда известна дисхармония, която спъва класовете. Спъва се мисълта на учителя. Защото учениците могат да спънат своя учител, най-малкото могат да отбият течението, а като се отбие течението, техните градини ще останат неполети, нищо повече. Сега аз искам да ви запозная с най-елементарните неща в природата, най-елементарните неща и да ви покажа техния вътрешен смисъл, основата, върху тази елементарна основа лежат по-нататъчните ваши познания, които ще имате. Защото в окултизма много окултисти са се подигали много високо, има адепти, които са се качвали до третото небе и оттам са се сгромолясвали с главата надолу. В окултизма, които са почнали сами да минават, те ще ги пуснат, но после отгоре ще ги върнат назад, ще им дадат един хубав урок – през свещения път на Божественото училище без знания не се минава. Човек трябва да знае, знания му трябват, за да може да работи. Като кажа да знаете, то значи да можете всякога да проверите вашето знание, да го докажете. Тъй, както един ученик, който разбира своето знание, дадат му една задача и той започне да разрешава, знае правилата, той може да работи. Сега не смесвайте окултните истини с религиозните. И религията е един метод за възпитание на хората. То е един външен метод за възпитание. Църквата е един разсадник, а една окултна школа – това е едно училище за по-напреднали души. На някои умовете са подигнати. Съзнанието им се е пробудило, за да може да разбират основните закони, които действат в техния организъм които действат в обществото и ръководят човешката еволюция. Сега трябва да имате друго предвид. Вие не можете да устроите вашия дом, да бъдете щастлив, докато не разберете окултните закони. Вие не можете да обичате приятелите си, докато не разберете тези закони. И за това ще се женят хората и ще се разженват, ще се сприятеляват и разприятеляват. Ще се примиряват и скарват, а народите ще водят войни, докато не разбират уния окултни закони, които природата е турила в основата на съвременното общество. Но на това общество трябва да се подчиняват. Ако не се подчиняват, тя допуща всички крайности, които сега съществуват. И явяват се болести, които помитат здравето и знанието, което имат. Често едни малки болести ослабват паметта, помрачават разсъдъка. Някой път се явяват земетресения, някой ураган, буря. Причината на землетресенията сме ние хората. Хората със своите мисли стават причина да се явят землетресения. Да, и българите не са далеч от разбиране. разбирани. Когато в България в някое село се извършват престъпления, настава суша или Градобитни. Постепенно едно по едно като че изчистят тия прегрешения, дойде пак дъжд, а градобитнината престава. Сега ние всички сме свързани с природата и така чувствително ние сме свързани, че може да причиним и по-голямо добро и голямо зло. И затова Господ ни е турил на тясно и ни, ни е дал голяма власт. Някой път вие искате да имате власт. При сегашното състояние, ако Господ би ви дал власт, вие щяхте да избесите цялото човечество. В някой ваш гняв бихте отрязали главата на някого без да искате и после щяхте да съжалявате. Сега в окулсната наука се изисква морална стабилност, а не обикновена стабилност. Абсолютна благонамереност се изисква от ученика, никога да не злоупотребява с онова, което му е дадено, защото, щом злоупотребите, уния, които контролират, има същества, които контролират, Господ няма да забави да ги изпрати, да направят контрол и ще те накажат. Тъй, както в космоса има закони, които действат навсякъде, всичко се следи. Те ще те накажат, а после Господ ще те прости. Прощение има на погрешките, но извинение на погрешките няма. Погрешките в класа трябва да се изправят. Сега ние няма да се спираме защо и за какво. Нашето желание е погрешките, които съществуват в класа, да се изправят, а причините защо и за какво за нас не въжат. За нас... Въжат да се изправят погрешките и ако се изправят, тогава вие ще се досетите. Някои очакват да добият повече знание. При това състояние, което сега имате, и най-добрите лекции да ви се държат, не можете да се научите, защото тук се изисква една вътрешна досетливост на тия тънки психически сили, които действат. Да кажем, съвременните околутисти говорят за волята – че човек трябва да има воля. Може да има воля някой човек, може да се стисне омрука. Веждите, и то е пак воля, обаче онзи, на когото волята е развита, може да бъде тих и спокоен, но той ще прати една мисъл толкова интенсивна и толкова тиха, че порвоначално тя ще произведе едно малко заболяване, но когато тази мисъл достигне до своите крайни предели, тя ще произведе такъв преврат, какъвто светът не е виждал. Та сега, лошите хора някой път изпращат по-силни мисли, по-интенсивни мисли, а добрите хора казват, Господ ще уреди света. Ние трябва да казваме, светът е уреден от Бога, а ние не трябва да го разваляме. Моят живот отдавна е уреден от Бога, стига да не го развалям. Господ е уредил живота ми. Той отдавна е нареден. Мозъкът се подчинява на ума, стомахът, на накраносмилането, дробовете на дихателната система. Сърцето се подчинява на кръвообращението си. Стига аз да не смущавам сърцето си, мозъка си, стомаха, краката, всички тия малки клетчици, в които животът функционира. Те много добре разбират работата си, обаче един ден, понапил си се малко, смотиш клетките си. Турите Господ на друго място. Нашият живот е уреден. Тази мисъл постепенно трябва да се затвърди. И първото нещо, ние не трябва да изопачаваме живота. Като казвам, уреден е светът в какъв смисъл? Да допуснем, имате син, той е 5 години. Вие сте вложили в банката 100 000 лева заради него. идете и е осигурено с парите, нали? Но тия пари още не са дадени на негово разположение. Бащата е писал тия пари да му се дадат, когато стане то на 21 години. До 21 години, туи дете трябва да се възпитава как да употреби този капитал. Като казвам, вие сте осигурени, не подразбирам, че вие имате право да вършите каквото искате, да разполагате с този капитал? Не, не, но капиталът е вложен и трябва да се учите, че когато дойде този капитал да внесе резултати. Да знаете колко да употребите от него, а друго яче ще разпилеете парите и няма да разберете смисъла на живота, защо сте дошли. Сега, за пример, знаете ли днешния ден каква беше вашата програма като ученици? Днешният ден имаше една важна програма. Вие, като станахте тази сутрин, Коуцина се отправихте към баща си да му кажете «Татко, аз ти благодаря за онова съзнание, което си ми дал. Благодаря ти за условията, които ми даде да ходя на училище, за приятелите, за обществото, за средата, за всички тия сили». Коуцина казаха това. «Някой от вас първото нещо са се умили». Чели са набързо, отче наш. Дай да си похапнем и хайде на работа. Но тия работи са посторонни. Ако аз съм поет, тя е посторонна работа. Ако аз съм философ, тя е посторонна работа. Казват, той е отличен философ. Е, като философстваме, какво ще докажем? Аз ще докаже причините, как е създаден светът. И често, знаете ли, как доказваме ние учените хора? Ние ставаме смешни. Има такъв един пример. То е един анекдот из българския живот. Доколко е верен, аз не зная, но аз ви го давам като един анекдот. Сенът от едно семейство, от едно бедно затънце на село, дето къщите са колиби, без керемиди и се мажат къщите там с говежди извержения, да не мислите, че е нещо лошо, по едно щастие отива в Европа и свършва по естествените науки. Връща се в селото и вижда едно голямо извържение, залепено на тавана, и той започнал да доказва на баща си по какъв закон извържението е отишло там и му разправя философии. Бащата казал, «Синко, аз видях майка ти както кушто го лепна на тавана, а какви сили действат, аз не знае». «Е, питам, ако не беше майка ти, това извържение били ли си качило на тавана?» Ние често искаме да докажем, че нещата в света стават без безничия разумна сила, по един механически начин. Не е тъй. Сега вие сте турени в окултизма. Казвате, защо съществува зло? Защо съществува добро? Аз оставям този въпрос да го разискваме. Защо съществуват извърженията? Извърженията, това са едно зло. Всичките болести в света се зараждат все от извърженията. Те са гниещи вещества. Що е извържение? Извержението е един признак, че съществува живот. Някои от тия същества, понеже не са научили закона на храненето, правилно не се хранят. Следователно, извърженията им съдържат повече отровни вещества. И вземете предвид уния същества, например кучето, което е месоядно и зло по характер, вземете и вола, е вземете техните извержения, по изверженията ще познаете характера на животните. Мечката по своите извержения показва, че не е много лоша. Вземете козата и тя не е много лоша, овцата също. И тогава по същия начин греховете на хората не са еднакви. Има грехове като извержения на кучето, има грехове, като извържение на вола, овцата и така нататък, степента. И пита някой, защо е грехът? Как ще се премахне грехът? Ния ще. Престанете да ядете, и всеки грех ще се премахне. Всяко зло в света ще изчезне. Но казвате вие тогава. Без яда не може ли? Тогава казвам. И без зло не може. Щом безядене не може и без зло не може. Това е философия. Ти като искаш да ядеш, ще храниш твоята кокошка, ще я изядеш. Тази кокошка е един брат. Ще вземете яйцата й, ще се спорите защо, защото искате да живеете. Е, добре, мислим ли ние, че местната храна от чисто окултно гледеще е единствено най-здравословната храна? Той и науката в бъдеще ще го доказва, окултизмат по този въпрос има друго становище. Тие вещества, които се съдържат в месото на тие млекопитаящи, кокошки, пуйки, тие есенции съществуват с природата в 10 пъти и 100 пъти по-чиста форма. И ако ние бихме били я почерпили тази енергия не от месото на животните, а бихме я почерпили от нейния първичен източник – и да бъдем здрави, а сега имаме нужда да пращаме животните заради нас, те да събират тази енергия. А знаете ли как я е събират? Тя е ограничена, защото ние сами сме ограничени. Аз вземам този ограничаване не като един момент, но ограничаване на една дълга култура, която е започнала първоначално много медлено, незабелязано, но същото време и се увеличи. И нашият ум сега е толкова езопачен, че мъжно може даже и най-умният европеец да докаже, че тази храна не е здравословна. Той ще ти докаже от името на физиката, на химията, че този е истинският начин на хранене. Той ще докаже много, какви са резултатите и каква е смъртността статистически, какво показват многото раждане на хората и какво показват многото умирания. Това са две аномалии. Когато много хора се раждат, това е анормалност. И когато много хора умират, и това е анормалност. Някои поддържат едно семейство трябва да има много деца. Аз нямам нищо против, но колко деца трябва да има едно семейство? Тоест, колко деца изисква природата да има едно семейство? Колко деца са нужни? Спорен въпрос. При сегашните условия ако разсъждаваме философски, друго яче седи въпросът, но всъщност, първоначално, когато природата е създала човека, какъв е бил нейният план? И после, колко момчета и колко момичета трябва да има? Сега виждам в някои семейства преодоляват само момчета, но с женски характер. В друга фамилия преодоляват момичета, но с мъжки характер. Мислите ли, че то е едно естествено положение? То е анормално положение. Когато мъжът се облече в женска форма и жената се облече в мъжка форма, човешкият живот се е обърнал с главата надолу. Не самото и положение, но сега всичките хора искат да бъдат учители, да бъдат господари. Господар значи мъж. И сега вземете всички жени искат да бъдат мъже. Казват нещо повече, че всеки род си ражда по един сляп. Няма човек, който иска да бъде сляп. Никой не се е родил сляп. После някои казват не струва да си ученик, учител трябва да бъдеш. Аз зачеквам въпросът не конкретно, Идейно го зачеквам. Мъжествен ли да бъдем или не? Въпросът не е там. Всякога, когато мислиш правилно, мъж си. Когато живееш правилно, жена си. Когато мислиш правилно, по всичките закони на мисълта, от чисто окултно гледаще ти си мъж, разумен човек, наричан ти разумно същество. А когато живееш правилно, съобразно с тази мисъл и преживяваш нещата и приемаш наслада, че си се облагородил. Жена си, не жена, дева си, девица си. В първия случай си момък, не мъж, а във втория случай девица си. Щом станеш жена, зависи как си се оженил, с ума си или не. Има, има едно приплитане. Някой път виждате на някои умни хора, животът им не е правилен. Следователно, казвам, има едно несъчетание, една дискармония между ума и живота им. И ние казваме, че тия хора не са умни. Нима мислите, онзи човек е умен, който може да увлече своя род в една война, той не е умен. Нима е умен един писател, който е написал една книга и може да увлече цяло едно поколение и след сто години да узнаят хората, че този път е крив? Нима мислите, че е умен един окултист, който в името на тази наука увлече някого в кривия път? Не. В душата на един ученик трябва да съществува една мисъл. Той трябва да разбира истината. Питат сега. Защо не е светлината? Определение аз не правя, но казвам. Светлината е да ни покаже пътя на живота, пътя в който трябва да вървим. Но някога вие питате, защо не ви се чувстват, да ви дадат подтик да вървите напред. Всяко едно желание, това е един подтик. Следователно, използвайте подтика. В този подтик може да се появят разни отклонения. Може да вземеш разни направления. Светлината и тя си има свое приспособление, но целта на живота, вътрешната страна на светлината е да ни покажи пътя. А знаете ли какво нещо е пътя? Ние сега, съвременните хора под път, разбираме само един път, който можем да изходим от единия край до другия. Това не е път. Това е една права линия. А път, божественият път, това са всевъзможни методи и начини, по които човек може да живее разумно в този свят. Това е път. Всички разумни методи и начини, включени вътре в божествените закони, на разумния живот, които може да употребим за живота си. И на вас, на предналите ученици, ще ви преведа следващото. Другите, на някой от вас мозъка още не е развит, трябва да се учите. Ние казваме тъй, човек трябва да мисли и после да действа. Едно положение, нали, има и друго положение. Човек трябва да действа и после да мисли. За да можеш тие две положения математически да ги разчлениш и да разбереш съотношенията им, трябва да имаш един досетлив ум. Как може да действаш преди да мислиш? Как може да захванеш една работа преди да я определиш? Ще кажеш, правилният път е да мислиш и после да действаш, а да действаш и после да мислиш, то е глупаво. Не, не. Ако вършиш по човешки една работа, първо трябва да мислиш, а после да действаш. Когато вършиш една работа по Бога, първо трябва да действаш, после да мислиш. Когато ти действаш, Бог за тебе ще мисли. Той мисли, ти действаш. В божествене е Тъй, Той ти е дал плана, няма какво да мислиш, ще извършиш работата му. Няма да разсъждаваш. Той ще мисли. А когато ние искаме Бог за нас да действа, ние трябва по-напред да сме обмислили нашия живот и тогава Бог ще извърши тъй, както ние сме обмислили. И както ти мислиш, тъй Господ ще действа. Следователно, може да опитате. Но Бог е много внимателен в този отношение. Ако ти си искрен, и Той спрямо теб ще действа Тай. За пример, искаш да крадеш, Той ще ти даде всичките условия да крадеш. Искаш да убиваш, Той ще ти даде всичките условия да убиеш. Но после, ще създаде и затвори, бесилки, всичкото и ще създаде. Искаш да помагаш, Той ще създаде тия условия. Защото Господ ще каже така. Така го ти намисли, за това така го аз направих. Ти искаш според твоя път, а пък когато ние действаме и всичко излиза добре, Бог мисли. Божиите мисли са другояче. Неговите планове са строго определени. В него няма два плана, има само един план. В този план влиза само абсолютното добро в света. Сега вие може да обяснявате нормата по един или друг начин, но ще знаете строго определено, каквото мислите, това и ще ви бъде. И каквото действате, това и ще бъде. Значи, ако действате по Бога, това и ще ви бъде. Но спрете ли се вие на едно божествено действие да приложите вашата мисъл, вие ще почувствате обратен резултат. Там, дето Бог мислил, вие не коригирайте Неговия план да кажем, Създаде ти една форма на жена, ти казваш, защо да бъда жена? Щом кажеш, защо аз да бъда жена? Знаеш ли какво ще стане с тебе? Ще имаш най-лошия мъж, ще имаш най-лошите деца, по възможност най-лошата установка при раждане, мъчение. Та ще кажеш, бял ден не видях в живота, защо? Защото си казала, защо си родих жена? Не зависи от тебе какъв да си родиш ти. То е въпрос предрешен. Не от нас дали да се родим мъже или жени. Този въпрос е предрешен. Не е във вашата власт и воля да избирате вашите родители. Не, не. Налага се на човека според условията на неговите минали съществувания. Ти, че си в състояние да избираш баща си и майка си, но веднъж роден от баща си и майка си, ти си господар, ти може да изправиш живота си. След като се освободиш, като станеш на 21 години пълновъзрастен, ти си в състояние да измениш живота си както искаш. Но се изисква воля, воля. Няма да дойде без да мислиш. Да кажем, баща ти бил пиян и ти се отвратиш от неговото пиянство и кажеш изведнъж, няма да пия. Без никаква философия, няма да пия. Свършена работа. Аз срещнах преди повече от 15 години един български момък, млад на 21 години. Баща му бил пияница, но той като виждал какви неща е правил баща му в дома, казал «Аз от сега нататък, за през целия си живот, вино няма да туря в устата си». Решава и изпълнява. Казва «В моята душа има такова отвращение, колкото баща ми обича виното». Толкова в моята душа има отвращение към виното. Следователно, този син изправя един порок на баща си и след време той ще предаде на баща си един добър урок. В него има воля. Сега вие учениците в окултната школа казвате, Господ ще оправи работата. Добър е Господ. Ние знаем, че Господ е добър. Аз съм уверен 101 че Господ е добър, че Господ ще оправи света. И той го е оправил, но ние трябва да учим, да учим. И в какво седи това учение? Най-първо, може ли да движите очите си нормално, правилно? Може ли да насочите носа си така правилно? Знаете ли как да държите носа си? В какво положение? И знаете ли от чисто окултно гледаще как да държите брадата си по един начин? В окултизма то е строго определено. Има си начин как да държите главата си. Как да държите ръцете си. Някои говорители тургат ръцете си ту отпред, после отзад, в джоба си, навсякъде. Как трябва да се държат ръцете? Вие ще кажете, тия неща не въжат. Въжат, приятели? Вземете в електричеството тия двата полюса. Когато токът е пуснат, пък има и контакт, ще приемете такъв удар... Зависи какъв е токът, че ще потреперите, но ако вие, известно време, сами съединявате ръцете си, тогава не е безопасно всякога да съединяваш ръцете си. Има моменти, когато вие трябва да държите ръцете отворени и когато се молиш, не трябва да бъдат ръцете ни свити. Някои се молят със свити ръце. Тази молитва е лоша. Господ не приема тази молитва. Защо? Аз няма да се спирам. И хората въобще така се държат отворени нагоре ръцете, защото всяко друго държане ще образува един лош контакт и ако ти отправиш ръцете си нагоре към невидимия свят, тогава ще пуснеш един контакт в лявата ръка и ще произведе едно обратно действие в дясната ръка. Пък да има друг един контакт да се произведат две противни действия от невидимия свят, и в тебе ще стане една промяна. Сега, за пример, земете, когато ние не обичаме някого, или когато не искаме да слушаме някого, когато бащата си разниви на сина си, каже му «Иване», а когато е добре, каже «Иванчо». Или пък синът каже «Татко», не казва той «Тате». Или може да е жена, или друго име «Петко», «Петър» и така нататък. Защо си навежда главата? Сега това дете, като си наведе главата, пуща кръвта, която нахлува в задната част и завзема мозъка и се зараждат противоречиви енергии. И понеже благородните енергии идат от симпатическата нервна система, той ги спъва и казва – ти си баща, но аз нещо да зная за тебе. И тогава какво трябва да направите вие? Трябва да разбирате закона. Тази вода, която нахлува, трябва да бъде по-малко. Трябва да турите тази запушалка да по-малко кръв да влезе в мозъка на нашия Иванчо. Сега тук има мнозина Иванчовци, да не мислите, че за вас говоря. Не, не, Иванчо, Иване, тъй се казва, да не мислите, че имам предвид някого? Не, само за обяснение. Именно тази част от кръвта трябва да се превърне в друга насока. И за той, в окултизма има известни мотори и начини за отправяне на кръвта в разни направления, да я прекарва отпред, в челото, в горната част на главата, в разни центрове, там, дето има недоимък. Трябва чрез своята воля да можем да налагаме на себе си. И затои в това отношение вие трябва да се подготвите. Ще дойдем до науката. Една наука... Която трябва да приложим в нейните граници. Тъй, най-малките опити ще направим. В сегашното общество, както тук в България, се заражда една реакция. Вестникарите искат да противодействат, създават една реакция от една страна, от друга страна духовенството създава разни спънки, с които искат да спрат едно движение, то и движение да го спрат, или най-малко да го упоручат. Ние знаем всичко, което се върши. Тие хора аз знае защо искат това. Те искат да отнемат спечелената енергия. Те искат да се съсипят и общество и те да опапат всичко и да станат наследници на тази енергия. Но няма да бъде това. Аз съм казал, нито пет пари няма да вземат, но ще платят голяма глоба. Нищо няма да им дадем. Ще има плодородие, докато аз съм в България. Ще има плодородие, като напусна България, пустиня ще стане като Палестина. И вие учениците, като напуснете, тъй ще стане. Тъй е писано в един божествен закон. Когато един народ пренебрегне великите божествени закони, които са пратени за тях, такъв народ не може да напредне. И вие, като ученици на окултната школа ще кажете, какво трябва да правим? Ще бъдете положителни вътре в себе си. И ние, когато дойдем да застанем за името Божие, там за нас има само едно мнение. Великият божествен закон. И няма право ни един народ да го престъпи. И там, дето са били пращани тия велики духове, сред славянството, аз не визирам себе си, аз визирам този велик закон, понеже Бог сега се изволява в славянството да го тури в работа, в една мисия за човечеството. Хубаво то е един факт. На славянството тия блага, които му се дават, но трябва да има разумни хора, които да използват условията, а ако не използват, след славяните ще дойдат други, трети, четвърти. Всеки един народ, като един индивид, трябва разумно да изпълни своята мисия. Сега в България искат да кажат, че това е една секта и искат да убедят и вас. Защо? Вие ще станете изменници на българския народ. Ако вие не сте ученици на тая школа, вие сте изменници. И всички ги считам за изменници, които не са ученици на тази школа. Не само изменници на българския народ, но изменници на човечеството, понеже спъват великата божествена енергия. Която приготвя новия път на човечеството. Ние не говорим в тъмно, елате и опитайте. Ние не казваме, вярвайте, но елате и опитайте. Ние не искаме такива заблуждения. Добре, ще бъдете смели и решителни. Ние ще завъртим колелото и като завъртим то и колело, всички вестникари в България ще скачат и с въздуха нагоре, и ние ще научим весникарите какво да пишат за в бъдеще. Тие вестникари ще направят да станат всички ни връстеници. Да не могат да спят, най-лошите болести ще дойдат отгоре им. Те знаят ли това? Няма да могат да едат сладко, да не мислят, че се играе шега с Бога. Те трябва да употребят своето перо за истината. Нямам нищо против, когато някой вестник пише истината. Но един вестникар да пише лъжа не му се прощава. На един свещенник. Учител, майка или баща да говорят лъжа, това не им е простено. Сега и вие, като застанете, вашето живот не трябва да турете на старите основи. Ние трябва да реформираме живота си. Сега мнозина казват, толкова години какво сме спечелили? Ами че онзи, който е работил света, не е ли спечелил нещо? Който всяка сутрин е ставал рано и е работил на нивата си, не е ли спечелил нещо? Но онзи, който е пращал други го да копае, проблематично е дали ще спечели. Сега, толкова години, аз съм се старал да ведам един метод да работите като мене. И аз започвам с малко и съм присъствал на екскурзии и други опити. Вие имате обаче желание, като дойдете да казвате Не може ли и без да ходим? Не може. Не може ли да го направим по друг начин? няма друг начин. Няма ли друг лесен начин? Лесният начин е такъв. Когато ти излезеш на разходка, то е едно благо за тебе. Даже когато човек дружи с най-простите хора, то е едно благо, една привилегия. Ако знаеш как да постъпваш много велики работи. Ще работи, ще научиш. На Витуша тук преди няколко дена идва два вола. Седнаха и единят почна да лиже другия, да го очисти, и той си дава страната хубаво да го очисти. Казвам на тези, които бяха там, какъв отличен пример. Тъй го оглади с езика си отгоре, отпред, от двете страни, и он седи и мирува. Какъв отличен пример е това. Кой от вас би очистил лицето на брата си? Вие ще кажете, иди се изми там на чешмата но никому няма да дойде на ума да вземе вода и да каже «Дай, аз ще ти полея, а ти се уми. Ще кажете «Сега с тия работи». Той е велик морал. В ума си каже «Дай да ти полее». Той е досетливост, една от лична черта. Е, има нужда от опитност. Сега в тия малки постъпки се развива благородството на човешкия характер. И някой път мене ми е приятно да изляза с вас на разходка. Защо? Защото в тази разходка аз уча, разбирате ли, използвам малките работи, а не големите. Материали събирам. Защото има неща в живота, които ще събирам по особен начин. Когато една пчелица трябва да посети хиляди цветенца, за да събере малко медец, така един учител или ученик от много неща трябва да се учи. Хубавите работи мъщно се печелят. После от всинца ви се изисква малко търпение. В резултатите вие бързате. И после аз поопятно зная. За пример, наскоро направих един такъв опит, че всички се изпоплашиха, че аз ще се отида. Не, аз изпитвам вярата ви. Божественото не може да се събори. Разбирате ли? Божественото може да умре, но ще възкръсне 10 пъти по-силно, отколкото е било първоначално. Там е Бог доброто. Той може да ти умъртви, но и ще ти възкреси. Той ще ти опита, но когато човек ти умъртвява, той не може да ти възкреси. Когато дойде Господ, ще съсипе някоя ваша работа. Той не я съсипва, но той дава нова енергия да върши нова работа. Следователно, при каквито условия да се намери ученикът, той трябва да знае, че в Божествения план няма изключение. Когато разпънаха Христа, всички ученици си разбягаха. Свърши се тази работа, си казаха и петровци, и всички избягаха. Изпокриха се. Три дена всички треперели. Ние мислихме, че ще стане цар, а сега разпънаха го и свърши се всичко. Знаете ли какво бе положението на учениците, докато Христос възкръсне? И всеки е мислил, какво ще стане сега. То и историята не го пише, обаче Божественото вътре работи в душата. Съживява се този Христос не само в гроба, но и в техните сърца, и те го видяха и се изпълниха с сили. В окултната наука вие ще видите това ново състояние, в една жива истина, която ще внесе този невидимия живот във вас. Да ви казвам сега. Не се обезсърчавайте. Христос е казал така на учениците си. Трябва да си ида. За вас е по-добре аз да си ида сега. После казва. Сърцата ви изпълни скръп, но аз пак ще ви видя и вие ще се възрадвате вътрешно. Отивам се временно, но това нищо не значи. В изпълнението на Божия закон. Когато ние дойдем да изпълним Божия закон, в нас има само едно мнение. А ние нито по-рано, нито по-късно ще извършим известна работа, но точно на време. Сега аз желая вас, като ученици на тази школа, да не вие страх. Сега някои от учениците замислили какво ще стане с нас, когато нашия учител се замине. Какво ще стане? Аз да ви кажа, ако вие сте мислили, а после действали, всичко това ще стане на прах и пух, а ако вие сте действали и после мислили, всичко ще се възрасти. Ако вие сте мислили, че тази работа е моя работа, тогава напразно си хъбите своята енергия, а ако мислите, че това е едно божествено дело, вие ще възкръснете. Но трябва да се самоопределите в себе си. Та е въпросът. Божествено ли е или не? Ако е божествено, идете с него. Както аз съм с него. Той дело е божествено и аз се застъпвам заради него, защото е божествено. И не само аз ще кажа, но всеки ще каже. Това дело е божествено и вие ще пожертвате живота си заради него. Там е вашето спасение. В и дело с Него вие ще се прославите, а без Него вие ще се обезчестите. Ще кажете, ама как да знаем? Ела, братко, аз ще ти кажа. Тук не се иска голяма философия. Имам един голям само хляб. Питам те, този хляб как мислиш заради него? Хранителен ли е или не е хранителен? Че не знае. Заповядай. Отчупваме едно парче. Давам ти една четвърт от него за 4 часа. Най-първо ви питам, как се усещате? Краката ми са слаби, не съм разположен. Давам ви една четвърт от хляба. Давам ви 4 часа на разположение. Ако този хляб в 4 часа отгоре не може да възстанови разположението ви, той не е хляб. Ако в 4 часа възстанови разположението ви, той е хляб на място. Ще повярваш ли, че той е добър? Е, хубаво. След 4 часа възстанови силата ви. Може да кажете, аз се съмнявам. Добре, ще направим втори опит. пак се съмняваш. Още един опит. 10 опити са достатъчни. В окултизма няма нужда от повече от 10 опити. 99 опита направих, ти се съмняваш. Тогава не ти давам хляб, нито трошица. От сега нататък иди си търси сам хляба. Следователно, окултните истини вие ще ги проверявате. И щом проверите една окултна истина, тя е храм. Не се съмнявайте в нея. Не да ви доказваме 10 пъти за едно и също нещо, дали то е божествено или не. Божествените неща са верни. Всяко нещо, което започва с действие и свършва смисъл, то е божествено, а всяко нещо, което започва смисъл и свършва с действие, то е човешко. Право ли е той? Право. Добре. Защо е право? Защото когато започнем с действие, Бог ще мисли заради нас, а когато ние мислим, Бог действа заради нас. Следователно, и в единия, и в другия случай, работите ще вървят добре. Щото виждам вашите умове, казвате «Нещо повече искаме, нещо повече». Не, че не може да ви дам нещо повече, но ако на един болен, който има охтика, лекарите, такива болни ги тъпче с яйца с 2-3 къла мляко. И какво става? Затлъстяват и болестта временно спира, но в ума си те мислят само как да спасят живота си. Целият живот мисли за яйца и мляко. Като седнал, ще говорят, аз по потолкова яйца ям, потолкова млеко изпивам. И тъй всеки ден говори за яца и мляко. Питам, какъв смисъл има такъв живот? Една мисъл на яйца и мляко. Ако вие седнете като окултист и казвате, да имаме сили, че ще оправим България, нищо няма да направите. Ако на един народ му дадете най-голямото богатство, вие ще му създадете най-голямото нещастие. Ако го направите силен, вие ще му създадете друго нещастие. Аз не казвам да не е силен, но силите трябва да дойдат отвътре. Богатството трябва да дойде отвътре. И при това всеки трябва да работи из с честен труд, и с пот на лицето си да изкарва своята прехрана. То е сега закон. Сега трудът не е разпределен и вследствие на това ние страдаме. Сега ще оставя той нея в наша вина, но понеже ние туреме основите на бъдещия живот, до сега било, що било. Аз не се спирам върху сегашния ваш живот, както започнахте, тъй ще свършите, но понеже турете новите основи на живота си, няма да градим по старому. Аз имам всичко добро желание да дам един обрат, една нова насока. С всичките ми думи аз внасям една нова енергия във вас, събуждам нещо ново, божествено. И ако ме слушате, тая енергия ще действа благотворно във вас, а ако не ме слушате, тази енергия ще произведе обратни резултати. Казвам, ако ме слушате, но да се разберем добре. Казвам ви, давам ви известна семка и ви казвам. Еди в кой месец, в коя година, в кой ден, при какви условия, когато месечината е в тази фаза, пък казвам и начина как да посеете семката. Защо вие трябва да ми слушате? Защото тази семка може да израсне само при тия условия. Вие може да кажете, не може ли по друг начин? Казвам, една педя ще изкопаете. Вие казвате, четири пръста не може ли? Казвам, толкова тор. Толкова ще турите, после вода. Не може ли друго яче? Може друго яче, но в Божествения закон за на семките са турени известни закони и всички уния добродетели, които трябва да се насадят в нашия ум, те си имат условия, при които растат. Може да насадите някоя мисъл и след някоя година тя изчезне. Друг е посадил друга семка и тази мисъл прибъдвава във вас през целия живот. Тъй ние ще дойдем до унези велики закони да разбираме. Аз искам от вас да се пробудят и развият окултните способности. Бесто и не може да учите. Най-първо трябва да се събудят окултните способности. Скритите способности, които досега не са били в действие, те са в почиващо състояние. Тях постепенно ще ги събудим, а не изведнъж, защото ако ги събудим изведнъж, вие ще понесете големи страдания, но постепенно. Другите способности и тях постепенно ще са градим. Защото ако изведнъж почнеш да градиш, у вас ще се яви друго зло. А това не е окултно, защото много окултисти, които отведнъж са се развили, са се възгордели. Ние искаме всичкото и да върви по един естествен път. Да може да използвате благата които Бог е вложил в вас. Сега не смесвайте вашите религиозни вярвания с окултните истини. Една окултна истина може да се употреби в каквито и форми искаш, тя не се ограничава и окултната истина не може да я вържиш. Окултната истина може да употребим само ако имаме знание. Нямате ли знание, тази истина ще ти причини най-големите страдания. Искам най-първо вие, като ученици на школата, ще си проучавате един друг. Да кажем, спрямо някои нямате разположение. Това не е зло, но то показва, че в двама ви действат еднакви сили, еднакви стремежи. Намерете подобни и ще намерите трета една равнодействаща сила да внесе хармония в вас. Ако третият не може да оправи работата, Четвърти, пети, шести, до десет души, но все ще намерите един, който да внесе равновесие между тия, които са загубили равновесието. Сега много пъти учениците казват, той е много нервен, нетърпелив, но то са все празни думи. Нетърпелив човек, нервен човек, това са само думи. Всъщност, гневливи хора няма, нетърпеливи хора няма. Тоест... Има в даден момент, известна енергия е натрупана в мозъка и тази енергия ни безпокои. Тя е като една бомба, като излезе навън, ти си спокоен и добре разположен, много добър човек си. Всеки от вас, като си разгниви, какво ли не прави вкъщи, а що ми изчезне енергията и той е кротък като агне? Питам, де е на този човек? Ние казваме сега, той е един лош човек. Но в този човек има известна енергия, която трябва да се употреби разумно на своето място. Сега да се повърнем към предмета. Искам тази беседа, тя да ви се вижда малко разхвърлена, но вие ще си я напишете всички, всичките ученици. И след това всеки един ученик ще извлече главните черти и ще я систематизира за себе си и ще има една тетрадка. Та бих желал вие да направите това, и аз ще прегледам вашите извадки. Ще извадите главните черти и ще ги наредите, тъй, както вие разбирате. Сега ще видим кои са способните ученици. Обязателно това ще направите през лятото, през цялото лято. Тази работа няма да я искам сега, но най-последната част от пролета и цялото лято давам ви достатъчно време да я напишете хубаво, и тогава вие ще се извадите от нея извадките и ще я систематизирате според вашему в друга една книжка. Купете си две тетрадки. В първата ще имате оригинала, а във втората – вашия превод. Искам да видя какъв превод ще направите и какви заключения и приложения може да извадите. Онези, които могат да направят. Сега разбрахте ли? В едно ти в ще я напишете хубаво, няма да напишеща машина. Не се позволява в класовете лекции да се пишат на пишуща машина. Всичките ще минат през вашата ръка. Ако искате да прогресирате, минали през машина, не ще има резултат. Той което е важно, той което е ценно, трябва да мине през самите вас и ще я държите като светиня. А сега очаквате някой друг да го препише и да ви го даде и да ви извади извадките. Е, какви ученици ще бъдете? Седнете, мислете всеки ден по половин час, по един час. Сега на вас давал ли съм друго упражнение? Не. Първите две семеци, 5 минути ще употребявате за изправяне на вашите недъзи. Физически, духовни и умствени. Пет минути на ден за две семеци, ще ги употребите за лекуване вашите недъзи. Ще вземете тази беседа и първата беседа за жените. Тие две беседи ще ги препишете. Унази, за да имате определено за петте минути. Тие две беседи припишете си ги. Сега искам да знае, колуцина от вас ще може да приложат той. От утре ще се започне. Посред нощ. Щом се събудите от първия сън, приложете закона. Правилото. Сутринта. То е най-хубавото време, което може да приложите. Първото време, което може да посветите. Тъй ще се абстрахирате в себе си, като един зрител ще се оставите, защото Божествената благодат да ви обсипе, да подигне заложеното във вас добро и да се почувствате в положението на едно новородено дете, без никакви грижи. Ще се оставите на тази божествена благодат, тъй да ви обсипе. 5 минути. Това и следто и пак ще дойдете в първоначалното положение. Поне ще спечелите, че ще се разшири вашето съзнание и най-малкото, което ще добиете, той ще добиете една малко по-голяма самоувереност в душата си в тия 5 минути. А при сегашните условия, Потребно е на учениците да имат тази вътрешна самоувереност, защото няма нищо по-ужасно от самоувереността. Може или не може, във вас има само един закон, може. И когато Павел е казал всичко мога чрез Господа Исуса Христа, който ме укрепява, това е същият закон. Павел го е взел там. Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене. Аз си отест ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. И казва още, всичко каквото попросите в мое име, ще бъде и аз ще ви се изявя. Най-първо, словото трябва да бъде и на Туи слово истината трябва да бъде глава. Значи тия два принципа трябва да действат в нас. То е един малък опит. 5 То въпрос не става. Пет минути за едно благородно размишление. Тогава ще кажете тъй, една формула за тия пет минути. Желая, Господи, добродетелите, които си вложил в моята душа от началото, да възраснат с силата на Твоята любов и мъдрост. И аз ще употребя всичките сили на Твоето лозе за изпълнението на Твоята воля. Гласът ще се продължава през цялото лято. Онези, които останат, дали аз присъствам или не, вие ще се събирате всеки четвъртък. Ще ви се дават теми, върху които ще пишете и тези теми ще се читат. Помнете едно. Ние ще преодолеем всичките мъжноти, Небето и земята ще преминат, но нито една ряска от онова, което съм казал, няма да премине. Всичко, каквото Бог е казал, ще се изпълни Тъй, без никакво изключение. Великият Божи закон, Него няма изключение. Сега не си съставяйте иллюзии. Работете, работете, защото животът е в бъдеще. От сега иде този живот, ще кажете, то е толкова естествено. Какъв ще бъде този живот? Той е Тъй. Каква е аналогията? Когато онази гасеница, която умира, дошла я до крайния предел и казва, свърши се и животът не може да се развива в тази форма и започва да прави своята какавида, пита ли тя какво ще стане от нея? Ще стане нещо по-хубаво. Вторият живот ще бъде много по-приятен, отколкото първия. И следователно, сегашният живот е достигнал до крайните предели. И сега какъв видата на пиперуда ще стане? Този живот сам по себе си ще определи новия живот, а този нов живот ще бъде 10 пъти по-добър, отколкото сегашния. Най-малко 10 пъти ще е по-добър и той заслужава да пожертвате всичко за него. Там ще има такива условия, които сега не може да се разправят. А ние казваме, няма сега да напуснем. Ние можем да идем в горите, но кой е пътят? Пътят е през всичките мъжноти, които сега имаме да преодолеем. И аз съм гледал, когато някой българин задръсти колата с воловете някъде и не може да мине, дойде друг селенин. туриралото, пак не може, идва трети, четвърти, десет души и колата тръгне. Някой път нашата кола се задръсти някъде и идват втори, трети, четвърти, до десет души. И като турним всичките сили, ще тръгне колата. Двама не може да направим, но десет души като дойдат и потеглят, колата ще тръгне. И ние казваме, каквото един не може да направи, десет души съединени в една сила могат да го направят. И може тогава една кола да върви без волове. И тъй има нужда абсолютно да вярваме в този окултен закон. Него няма изключение. Той е жив закон. Всички, които са били преди вас, са работили и са опитвали това. И вие ще опитате тази самоувереност. Ще видите. Та абсолютно сега никакво обисърчение да няма. Може да има мъжноти много големи. Недоимък, това, онова. Тие неща са второстепенни. Аз ги считам за едно благо, макар че са неприятни в живота. В окултизма може да ви дадат някои изпити. Ако вие не сте подготвени, като ви дадат един изпит, може да ви схвъркне мозъка из главата. Ами че там има такива изпити, ще ви опитат. Аз пак съм ви казал, че в окултизма има такива привидни изпити. Ще ви изпитат и ще видят кой има убеждение и кой не. В старо време в тия окултни братства често са правили опити да видят дали ученикът е смел, ще му дадат един водач, ще им привържат очите и далеч някъде ще го оставят сам, ще му отворят очите и той ще види наоколо все хора с маски, и насреща му една маска със светла нощ се приближава. Ако той е страхлив, ще хукне да бяга. А ако той остане, тази маска ще дойде, ще го мушне с нож, но този нож е книжен. Но какво ще преживеете до този момент? Отидох, отиде живота ми, ще си кажете. Та да често гледам, че вие бягате от тия привидни ножове, казвате, знаете ли какво нещастие и бягате от този книжен нож. Не, не, ще очаквате този книжен нож да се забия с всичката своя сила. И за това писанието казва, всичко каквото се случи на уния, които любят Бога, то е за добро. Даже в окултната наука се раждат ексцентрични работи, казва някой. Аз влезнах тук да се оправят работите ми, а те се разбъркаха. Ама ти не знаеш, че ако сега се разбъркаха работите ти, друго яче е, колко ли биха се объркали. Вие имате такава философия. Някой спестява 10 000 лева. Имал си хубав вол. Добре, умира вола, ще каже той. Каква загуба? Е, хубаво. Ако ти не беше спестил тези пари и волата умре, какво ще ще да правиш? Ти благодари, че си имал спестени пари? Това не е логика. Някой влезе тук и казва, ама че кармата ме такава, унакава. Искате да ви помогнат? Вие влизате и вашите работи не се оправят. Вие благодарете, че сте тук, на това място. Ако тук ви е така, представете си какво ще е отвънка. Е, добре, влезеш в една къща, няма дрехи, няма нищо. Вие все треперите, но ако ти излезеш на вятъра, дъжд, какво ще бъде положението ти? Тук понесте под покрив, сухо е. Да не си правете иллюзии да мислите, че като сте влезли в школата, че знаете нещо повече. Не. И при това не пресиляйте законите на школата. Не мислете, че тази школа е създадена само заради вас да оправя вашите материални работи. Тази школа се има велико предназначение. Между това да се оправят вашите работи, но то е само мимоходом, те са посторонни работи. Съвсем друга цел има школата. И тогава торете онзи стих Търсете първо Царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи. Ако окултно го разберете, въпросът е решен за вас. Та като ученици на школата ще бъдете прилежни, защото Христос обича прилежните ученици. Ако ме любите, ще опазите Моя закон. Ще учите, ще го приложите и светът да познае какво е Моето учение, като го приложите разумно. От резултатите на оти учение, като го приложите, светът да познае, че действителността има е ученици и че учението е божествено. Сега забърквате и никакъв плод няма. За любов говорим – плод няма. За мъдрост говорим – плод няма. За истина говорим – плод няма. Няма плод. Всички тия дървета са безплодни. Не, че не цъфнувате, цъфтите и много хубаво мирише цветът, но плод няма. Не казвам, че пчели няма. Като цъфне круша, пчелите събират мед, но важното е плодът. Та ние идваме от пчелите да взимаме мед. И сега много около тиси са събирали медец от цвета на тия дървета. Сега трябва да дадем плод на тия божествени дървета. Тайна молитва.